În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și fărurași în veciul vecilor. din credincioși, îmi pare rău că trebuie să încep cuvântul cu un lucru de învățătură de care poate unii nu știu, dar majoritatea sunt sigur că știu, dar din neglijență nu vor să-l facă. La Sfânta Biserică când venim, trebuie să socotim că suntem în fața Lui Dumnezeu, nu suntem într-un loc public, mergem fiecare de la casele noastre împovărați, cu sunul încărcat, rănit, zbuciumat, ca intrând în legătură cu Dumnezeu să ne găsim acea alinare și pace lăumplică. Din acest motiv vă rog foarte mult, insistent vă rog, să păstrați liniștea celorlalți. Deși am scris pe ușă și în alte locuri, închideți telefoanele, aceste blestemate aparate care aș putea să spună a distrus luna și mai ales tineretul. Măcar aici vă rog insistent în numele Lui Dumnezeu, închideți-le. Este un spuci, un cumplit pentru cei din jur. Mai sunt unii care nu știu cum să închidă, intră într-un stres. Chemați pe altul, dar nu aici să vă sună. Apoi când veniți, veniți într-o haină curată, nu în parada modei, deși este cald. țineți o conduită decentă că venim... Spre Ierusalim, cum spunea și în Evanghelie Domnul, doi oameni s-au suit în biserică să se roage, aceasta înseamnă că biserica este undeva sus, nu neapărat în etimologicul cuvântului, este sus mental, adică lăsăm Ierihonul de jos, lumea aceasta mizeria care pute, nu miroase pute a cadavrului și venim undeva parfumat, venim din acest război cotidian care ne zbuciumă ființele să găsim o oază de liniște. Și cum spuneam Mântuitorul, ceea ce nu-ți place, altuia nu-i face, rog vă insistent căutați liniștea celor din preșurul dumneavoastră. Care aveți copii și știți că nu sunt cuminței în biserică sau țipă că sunt mici în legea lor. Decent, frumos, înțelept, cucernitor este să stați mai la ușă. Dacă plânge, ieși imediat afară cu el. El e nevinovat. Vinovăția cade asupra părinților. Apoi gesturile în biserică, tot ieșind, și intrând în biserică sau uitând vă în stânga și în dreapta ca niște capri, ca niște ieri bănțuiți, nu declasez pe cineva altul, ci pe tine însuți, te declasez, te dezonorezi. Vă rog să nu o luați în nume de rău, că nu este o mustrare, ci o învățătură. Mulți poate n-au știut, poate nu și-au dat seama. Dar, măcar de acum să ne învățăm, să fim cu bun simț, să păstrăm liniștea celor din prejurul nostru, ca și noi la rândul nostru, să ne bucurăm de această oază de liniște care este din ce în ce mai rară. Dragi credincioși, pildă de astăzi atâta de frumoasă, îndurerată totodată pentru acel tată și pentru acel copil, ar putea să ne așeze pe undeva pe un piedestal al omului în neputințele lui, dar și în calitățile lui. Să avem mare grijă în viața noastră ce purtăm, să avem grijă ce să păstrăm din tot arsenalul cu care ne-a înzestrat Dumnezeu, cu care ne-a înnobilat. Mult n-avem de păzit, doar bulgările acesta care stă ca o regină deasupra întregului edificiu ce se numește om, mintea. Omul, cine or fi el sub soare? Dacă și-a pierdut mintea și nu mai gândește după tipticile ale omului, deja omul este scos în extremis. Oricine ar fi și prinț, orice sorginte imperială ar avea, oricâtă cultură sau ce lanțuri de aur ar purta, sau ce conturi, ce bulgări de aur poartă, în casele lor, dacă mintea nu o are, măcar cât de cât să pa un om decent în lume, a pierdut totul. Prin acest lucru, ne, prin această pildă de astăzi, ne învață Mântuitorul cum să ne dim în viață clipele vieții noastre. Viața este lungă sau scurtă, după cum Dumnezeu o pune în sufletul nostru, în trupul nostru. Cât suntem mici, gândim, cum spunea Apostolul Pavel, ca un prung. Dar după ce te mărești, devii în puterea ta de discernământ și ești răspunzător de tot ce faci, ori bine, Rău. Îl vedem pe acest tată îndurerat, cumplit zbuciumat în sufletul său, ca acel prunc la care probabil că ținea enorm de mult era lunatic. Această boală care încă mai este în popor, că nu este o boală vindecabilă, e eradicată, cum sunt fel de fel de boli, ce, datorită medicinei, a științei, tipesc. Această boală este o îndrăcire peste care nimeni din lume nu poate să intre. Nu are lac, fiindcă dacă o bubă o poți omori cu leacuri materiale, aici nu este un suport material îndrăcirea. Mintea nu mai este în om și o captează diavolul și prin acest lucru, prins ca într-o temniță, face ce vrea diavolul din om. Acest copil, când era lună plină, după cum mărturisește tatăl său, era aruncat în foc sau în apă cu scopul de a muri. Dar fiindcă diavolul nu are niciodată putere asupra vieții omului, fără numai cu decizia lui Dumnezeu, nu putea nici să-l ardă, nici să-l înnece, nici alt rău definitiv să-i facă, nu avea slobozenie de la Dumnezeu. Îndurerat acel tată leargă la apostoli. Apostolele au făcut rugăciune, dar n-au putut să-l vindece pe copil și atunci desnădăștii tatăl, parcă cu o ultimă nădejde largă la Domnul, arătându-i durerea sufletului său. Domnul din bunătatea sa îi alină durerea vindecându-l pe copil, dar nu înainte de a-l pe tatăl, și totodată, prin această mustrare la singular, acelea ce pătimea tuturora celora necredincioși. Am necredincios zicându-i acelui om și prin el tuturora, de a-ți avea credință cât un grăunte de muștar, ai zice, muntele acestea, mută deși și se va muta. Era și necredința omului o motivație pentru nevindecarea copilului. Și spre îndrituirea acestei motivații vin în sufletele multora dintre oameni părus creștini. Au impresia că având o durere în suflet, mergând la biserică, așteaptă imediat să vină Dumnezeu sau Maica Domnului, se arunce în orii tristeții. Tu uiți, omule, ce ai în urma ta, ce trenă de mizerie, până când sabia durerii ți-a pătruns sufletul. Și ai aroganța să vii pentru prima dată la Dumnezeu, schimonosești o cruce sau nici nu mai ai poftă de mâncare până după amiază, și te mai și lauzi că ai și vrei ca imediat să ți se alunge necazul, la Dumnezeu nu este ca la oameni. Deși vedem multe întâmplându-se între oameni, oameni păgâni care ridicând mâinile spre cer, imediat sunt ajutați, sau oameni credincioși care nu li se întâmplă la fel. Noi nu trebuie să cârtim, ci din contra, să ținem mereu legătura cu Cel ce nu a fost niciodată mincinos cu noi. De ce Sfinții apostole au fost atâta de puternici că numele lor și faptele lor sunt până în ziua de astăzi atât de vii și Sfinții de după ei și prolocii dinaintea lor? Au fost niște oameni care nu s-au zdruncinat când le-a venit cazul pe sufletul lor. Făceau minuni, în înviau morți, șocoriți, erau umiliți, erau izbiți în cele mai puturoase închisori. Nu făceau cum fac oamenii să atât de șubrez în cele dumnezeiești. Nu putea să-L glăsteme pe Dumnezeu când Doamne, m-am uscat de post. Doamne, niciodată nu Te-am struncinat din dragostea care Te-o De ce mă izbești în închisoare nedreptă? nu făceau acest lucru și pentru faptul că nu făceau ci răbdau în surdină acele rele care îi le făceau semenilor iată că venea îngerul și îl scotea din temniță sau sabia morții să depărte. nevăzut de către ei și erau salvați așa să judecăm din ne cazul care vine și ne apasă să nu așteptăm imediat această necredință de care dă de-a dovadă acest om, iată este mustrată prin el toată lumea care zace în acea necredință. Lucrul acelui vindecare vindecarea acelui copil lunatic s-a întâmplat tocmai când Dumnezeu Hristos cobora din munte, schimbându-se la față. Înainte de această minune, Mântuitorul s-a urcat cu Petru și cu Ioan în munte și acolo, într-un nor luminos, s-a schimbat la față, iar hainele lui erau albe ca lumina. De-o parte și de alta i-au văzut apostolii ca printr-o fereastră mică, pe cei doi mari titani ai Vechiului Testament, prorocul Ilie, a cărui sărbătoare o vom avea mâine, și Sfântul proroc Moise, discutând toți trei. După ce au văzut slava lui Dumnezeu apostolii, s-a coborât din munte Domnul împreună cu ei, și a venit acest om înturerat. Din acest scurt drum al Domnului, drum pământez, din munte coborând, ne arată extreme de Acolo, munte, ce calități poate lua omul? A schimbat la fața, arătând strălucirea celor ce se mântuiesc. Strălucea fața lui ca soarele, iar hainele erau atât de și de frumoase ca lumina de curate. Și aceea nu era slava a Dumnezeirii numai, ci ne arăta Hristos pe cei ce-L ascultă și se împărtășesc de darul mântuirii. Coborând în acest erihon, la poalele muntelui omul acesta l l-a aștepta cu copilul îndrăcit. Alungă Domnul pe diavol din copil și îl redă tatălui lui sănătos, prebucuria nețărmurită a născătorului lui. Știm că Dumnezeu lucrând lucrurile de lucrează, Înțeleptindu-ne în mai multe înțelegeri. Dacă această minune a fost la propriu, că acel copil era într-adevăr trup adevărat îndrăcit, într-o înțelegere mai mare ne arată un alt fel de îndrăcire a omului, la care vă invit să luați aminte fiecare și să luăm de fapt aminte cu toții. De ce la lună plină și de ce în foc și în apă l acel tânăr? Acel tânăr simbolizează omul în puterea vieții lui. Că haina, firea acel tânăr ombracă îmbracă oricine din noi. La lună plină. Făcea diavolul de intra în acel copil ca omul, tatăl copilului și cei din jurul lui să blesteme zidirea lui Dumnezeu, că doar luna nu era vinovată cu nimic, că ea când era plină acesta se îndrăcea. Atât de pervers este diavolul, el când aruncă nă, năvodul la om, caută să cucerească cât mai mult din om. Focul înseamnă mânia din om și totodată, totodată focul patimilor, favilonul din el. Iar apa simbolizează marea vieții aceștia, care o vedem arătată în Sfintele Scripturi și la Sfinții Părinți și o discernem și noi. Ca așa cum apa este Așa lumea aceasta plină de viață în care noi ne mișcăm, suntem predispuși la nenumărate pericole. Pe acel copil îl arunca să-l înnece, așa diavolul vine la om și caută să-l înfocul focul patimilor sau al mâniei prin care îl aduce la prilejuri de a face și crimă, după cum bine sunteți înconștiințizați, puși în temă de lucrurile care se întâmplă la ziua de astăzi. Oameni care își pierd mințele și mai recunosc fapta de crimă, iar valurile veții sau apa de care... <coughs> Arată evanghelistul, arată viața în valurile ei necătoare în care este aruncat omul prin grijile lumii de astăzi. Ce urmărește satana de la om? Să ia mintea și luându-i mintea, ia cu aproape tot ce înseamnă chip și asemănarea lui Dumnezeu, mai puțin viața. Ați luat ce înseamnă să te ducă undeva într-o cărare unde nu mai este mântuire, nu mai este Dumnezeu, este doar o minciună. Să ne uităm la lumea de astăzi, câtă înșelăciuni planează deasupra lumii. Încep să-și dea seama și sociologii și psihologii de pericolele care zac deasupra capetelor oamenilor. Pericole nu venite din Cer, ci croite de oameni, de semeni, de semenii noștri, oameni dușmani bisericii untrice a omului. Mai ales tineretul și îmi cer scuzele de rigoare care mai este într-o verticalitate morală, este în mare pericol. Ați văzut dumneavoastră la televizor câte nebunii se dau, îți este suficient să boldești ochii acolo și apoi să rămâne tipărit în minte până când s-așternea uitarea, colbul uitării peste acele imagini durează. Țin minte, prin anii 70, un nebun de doctor suedez a întocmit o carte în care spunea câte moduri de sinucidere ar putea fi în mintea unui om. A publicat-o. Și-au apărut statici și-au crescut aproape 100% sinuciderile în lume după ce s-a citit cartea și-au dat seama sociologii și-au scos-o de pe piață, dar era tardiv. Aceasta înseamnă furarea minții oi, sunt fătuce care pleacă din căminul lor, părinți crezând că formele lor încântă lumea, dar nu-și dau seama cât de slabe și naive sunt. Vin niște jefuite, niște cârpe bune de lepădat, unde? Tot la vieții lor părinți, cu ochii umezizi de lacrimi, când de a plecat de acasă precum fiul isipitori. O furare a minții de către diavol o găsim și în biserică, schimbându-i diavolul mintea celor care sunt economii tainelor lui Dumnezeu. Așa s-au născut ereziile niște dogme străine celor mântuitoare, croindu-i omului un Hristos mincinos după poftele Lui. Bine știți că au început și catolicii să hirotonească femei, preoți și episcopi, lucru care se întâmplă la anglicani. Acest lucru care este de mari impietate și blasfemie la adresa Sfinților se întâmplă astăzi. Să nu vă mire lucru că și în România va apărea biserica homosexuală care există în lume în Vavilonul de Occident sau America. Iată ce înseamnă schimbarea minții. Știți că de câțiva ani, cu parafele celor aleși de frățile voastre, măreții guvernamentali, parada gay prin București, să strice mințile oamenilor, Par oameni normali, par oameni deștepți. Îți grăiesc atâta de retoric, atât de manierat sunt, de zici că sunt bărbați fiind niște domnișoare. Dar ei, de fapt, sunt mizerabili în ceea ce lucrează nuptial. E și din cele umane, întreg și pe animale. Animalele, dacă ar avea glas, și-ar fi prezente la faptele oamenilor, iar ar scuipa, i-ar denigra, zicându-le, noi animale fiind, n-am făcut așa ceva ce faceți voi, ființe raționale, chip și asemănarea lui Dumnezeu. Prin acest cuvânt, poate apăsător, atrag atenția multor care, din naivitate săvârșiți, aceste lucruri abominabile din care nu faceți decât să chemați Sodoma și gomora pe pământ. Iată cum se fură mintea celor care păstoresc, celor care sunt economii tainelor lui Dumnezeu, împărtășind dogme străine celor mântuitoare. Fiindcă astăzi este sinodul al patrulea Ecumenic, care a fost la anul 450 de la Hristos. Să mergem un pic în timp să vedem ce s-a întâmplat. S-a născut o idee în timpul acela cum că Mântuitorul nu ar fi avut fire Fira lui Dumnezeiască ar fi absorbit ca un burete fira firea omenească a lui Hristos. Și acea dogmă se cheamă astăzi monofizism. Cum ar fi armenii? Armenii nu cred în firea dumnească a lui Hristos. Cum am mai spus și altă dată, aș putea să o socot cea mai ineptă și naivă sectă, Erezie. Și un copil i-ar putea contra zicându-le, dacă tu zici că Hristos nu a avut trup omenesc, te întreb pe tine, armeanule, cine s-a răstignit pe crucea de pe Golgota? Pe cine au bătut evreii de la put cărnurile? Cui au bătut piroane? Pe cine l-au coborât de pe cruce și l-au pus în mormânt? Pe cine l-au uns cu aromate și l-au îngropat? Că Duhul carne și oase nu are și totuși zac de la anul 400 și până în zilele noastre în această erezie. Ei să rămână legea lor, e problema lor și vor da răspuns în fața Hristosului celuia care va judeca lumea după această dogmă nebună. Întristător este unirea cu acești oameni și împărtășirea cu ei și cum sunt din biserica oficială și port relații de amiciție. Dogmatică cu acești oameni și de a liturghisi împreună. Vedeți cum se fură mintea de către diavol. Acest teres a fost întărit tocmai de unul dintre cei mai mari trăitori în viața monahală a timpului acelui eutihie, care era exarhul Constantinopolului. Mergea la împărat cum voia el. Avea o mare faimă în tot Constantinopolul, dar pentru nasul sus și mintea boavă de mândrie, iată, diavolul a avut poarta deschisă și a intrat în minte. Dincolo, când a trecut, l-a văzut pe Hristos. Era târzie căința. Dioscor, care era patriarchul Alexandriei la timpul acela, un om fanitos și plin de sine, având trecere la împărăteasa Constantinopolului, la Evdochia, soția lui Teodoilea, a avut putere de decizie. Atunci a adunat în 449 în Efes așa zisul sinod tâlhăresc, unde a venit cu soldați și aveau pe mâine că bâte și la sinod l-au bătut pe Sfântul, Patriar, Sfântul Flavian, Patriarhul Constantinopolului, că a treia zi a murit. Aceasta nu mai este o discuție curată, frumoasă, împăciuitoare să umbli cu bâta, cum am avut noi n-am dus lipsă de băte, de scuipături, de temițe, de cele mai obscene lucruri lingvistice din partea corifeilor. Cum spune psalmistul, aceștia în și aceștia pe cai, iar noi numele Domnului Dumnezeului nostru am biruit. Sfântul Gricherie, cât de omilit a fost de către aceștia, a știut cum să tacă în surdină și să meargă înainte pe drumul cel adevărat, tăcând și necâtind. Deci iată din credincioși, întotdeauna când scoți băta în numele lui Dumnezeu greșești, așa a făcut că a scos sabia și spânzurătoarea, vestit în care a rămas o plagă urât mirositoare pe firmamentul creștinismului occidental. Cine nu zicea că popa din Vatican era sortit morții, ars peruc. Nu se face așa, cu bâta sau, nu, sau cu șantajul nu-l poți educa niciodată pe om, cu cuvântul blând, frumos. Că din credincioși, fiindcă Teodosie care era în exercițiu funcției Constantinopole a murit în 49-449, a intrat la conducerea Imperiului Sora lui Pulheria, cu Marchian. Aceea fiind un om bine gânditor spre cele dogmaticești, a adunat sinod în Halkidon, în partea asiatică a Constantinopolului, a Istanbulului de astăzi, la biserica imensă care era zidită în cinstea sfinte muceniței ofimia. 630 de viețuitori, în credința cea adevărată, s-au adunat la acest sinod. Când l-au ies comunicat pe Dioscor, Patriarhul și Întreținătorul Alexandriei și Întreținătorul acestei erezii, inclusiv Eutihie. Și spre cunoștința dumneavoastră ne punem întrebarea de ce Armenia este monofizită astăzi, mi se pare că avem și un guvernamental armean, din cauză că Dioscor a fost trimis în exil în, în Armenia și acolo o travă și-a împânzit-o așa de bine încât că până în ziua de astăzi Armenia a rămas în acest ieresc. Atunci s-au adunat la Biserica Sfintei O Ofimii acești sfinți părinți, au lăsat și 20 de sfinte canoane și au repus cele două fii ale Mântuitorului în adevărul său și în dogma bisericii care o păstrăm până în ziua de astăzi. Iubiți credincioși, fiindcă au durat mult timp, acele ședințe ale lor, ale Sfinților Părinți întrunii în final s-au gândit ca acele două părți să-și scrie dogma lor, crezul de credință, monofiziții și cei drept credincioși. patriarhia era Sfântul Anatolie al Constantinopolului și au găsit de cuvință ca... <coughs> Cele două cărți de mărturisire să fie sigilate și puse pe, racla, pe pieptul Sfintei Mucenițe în rac la ei. Apoi pecetuit mormântul și trei zile și trei nopți păzit de ostași de ambele părți, prelații să se roage cu post și rugăciune, făcând acest lucru dumnezeiesc, au mers ambele părți împreună cu Sfântul Patriarh Anatolie, deschizând racla, au găsit mărturisirea credincioșilor în mâna Sfintei, iar a monofiziților la picioare. Și ca să fie întrituită minunea Sfânt în chip nefiresc cu minune, Moartă fiind că erau sfintele moaște, a întins mânuța ei mucenicească cu scrisoare de mărturisire cea adevărată și a dat-o Sfântului Anatolie. Din acest motiv și Sfânta Eufimea se mai numește hotarul părinților. Adică prin această minune s-a hotărât dogma în biserica celor două fire ale Mântuitorului Dumnezeu era din veac, din tată fără mamă și om adevărat desăvârșit, din mamă fără de tată, dar pus sub vreme, adică muritor. Deci pe cruce a murit numai omenirea din Hristos, nu Dumnezeirea. Omenirea care a murit s-a îngropat și apoi a înviat. din dincio, eretici au pierit în aceeași erezie, aceite de mult și au lăsat să mânță lor până în ziua de astăzi. Dar fi singuri, nu ar fi o problemă, dar vedem cum. Ierăziile și sectele de la o zi la alta. Întristător lucru este că mașinării fac din culise, de către organizații malefice, obscure, întunecoase, care sujez satanei și n-au nicio părtășie cu Hristos, intră în dogmele bisericii și punând pe scaune Păzitorii ai tainelor lui Dumnezeu, oameni potriviți pentru scopul potrivit, în timp schimbă mințile oamenilor. Nu este departe timpul când, venind un eretic, veți aplauda de bucurie că sujește un prelat ortodox cu el. Nu e de mirare că banatului s-a împărtășit cu greco-catolicii. Nu e de mirare că a făcut alte slujbe, ceea ce este, împotriva sfinților părinți și trimite în blestemele lor. Nu-i condamnăm să le dea Dumnezeu luminarea minții până a nu fi prea târziu. În schimb, ceea ce vă spun, aveți grijă, Păstrați-vă curate mințile, că o minte curată înseamnă și suflet și trup curat. Iată ce înseamnă o minte bolnavă, furată. Aveți copii dependenți de muzică și muzică satanistă. Nu durează mult și deja nu mai cu cine vorbi. E bun de spitalul nou și sunt cazuri mulțite. E enorm de multe la timpul acesta. Rogu-vă insistent, păziți-vă mințile, așa cum ne le-au predat Sfinții Părinți, să-L aveți pe Dumnezeu cel adevărat în mintea frăților voastre și în trăirile frăților voastre. Că oriunde te-ai duce și în neade te duce, dacă mintea ți este curată, este imposibil să nu radiez ceva frumos, un pic o rază de soare. Bunului Dumnezeu se dă slavă și cinste în vecii vecilor. Amin.